Kniha 395. 95 Vasišta pokračoval. Čin, i ten, kdo čin vykonává, vznikají spontánně v nejvyšším bytí v témže čase. Podobně jako se s květinou objevuje současně i její vůně. Pouze z pohledu nevědomého se zrození džívy jeví jako skutečné. Jen nevědomý člověk považuje motrou barvu nebe za skutečnost. Pro osvíceného jsou obě tvrzení Džíva se rodí z Brahman a Džíva se nerodí z Brahman stejně nesmyslná. Dvojnost neboli dualita je dočasně přijata jenom kvůli poučení nevědomých, neboť bez ní je slovní vyjádření nemožné. Učitel prohlásí, že Džíva se rodí z Brahman, pak ale zdůrazní, že poněvadž následek není oddělitelný od příčiny, je i džíva neoddělitelný od Brahman. Vše se jeví jako z Brahman zrozené, stejně jako se rodí vůně z květiny. A vše zase přechází zpět do Brahman, podobně jako přechází jednoroční období do druhého. Se všemi druhy bytostí, které se v tomto světě projevují, se současně rodí i jejich přirozené chování a povaha. A jen nevědomost o vlastní podstatě a přirozenosti, nevědomost o já, vede k takovému chování a takovým činům, které způsobí další zrození. Ráma řekl. Svatý muži, posvátné texty se stávají stvrzením mudrců, jejichž mysl není ničím zabarvena. Mudrcem je zván ten, jehož srdce je čisté, a v jehož vidění není rozdělování. Pouze s pomocí svatých textů či osvícené bytosti má nezralý člověk naději uvidět světlo pravdy. V tomto světě můžeme pozorovat, že se semínko rodí ze stromu a strom vyrůstá ze semínka. Lze tedy říci, že se rozmanité bytosti zrodily z nejvyššího Brahman bez semínka předchozího Karman? Vasišta odvětil, když se pozorně podíváš, Rámo, uvidíš, že čin se rozroste o své plody jen tehdy, je dokonání zaplete na mysl. Mysl je semínkem konání. Když se v nejvyšším Brahman projeví kosmická mysl, v témže okamžiku se zrodí povaha a přirozené touhy každé z rozmanitých bytostí a tělené bytosti se stane džíva. Není rozdíl mezi myslí a konáním. Než se konání objeví, vznikne nejprve v mysli, neboť mysl je jeho základem. Konání není nic jiného, než pohyb energie ve vědomí a nevyhnutelně přináší své plody. Když takové konání spěje ke konci, i myšlení spěje ke konci. A jakmile myšlení ustane, není tu ani konání. To je však jen v případě osvobozených mudrců, nikoho jiného.